Ebu Gjuhefa radi Allahu në hu të regon. I dërguar i Allahut Alehi Selam, hyrit e në në kotë të mezditës dhe i solëm ujë për abdes. Pas ta i mori abdes a i, ujë një mbedi filluam të marë njërzi duke fërkuar trupin me të. Pas kësaj, pejgamberi Alehi Selam fali namazin e mezditës dyrekat dhe namazin e pasditës dyrekat, drekn dhe i këndin, duke pasur për paras i sutra një bastun me maj hekurit të ngullur në tokë.